من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من ياته الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و انزل الله ابراهيم ربوبه بالكلمات فاطمونه زمہ عزت منذ مسلمانانو حاضرینو اوریدونکو نن د الله فضل او احسان دې شپ مسلمانانو یولو یا خوشالي دا خوشالي علي مختلف قسم ته دنیا کې په مسلمانانو باندې راځي په مختلفو طریقو په مختلفو وختونو سره خدا او تاسو خوشحالی یو د الله تر اف طرف نه لا پامدا هغه په ګرماو هغه په مالدارو بنارینو په زنانو حتا دا چې په مشمانو دا خوشالي ده او یو رسکرا باندې کې اگر و ما دار خو غریب دا او خراب ده شکایت یو او خوشالي نه چا او مرداو راځي په غرام او راځي ځان لزال الله هرغه غرام او زاله خوشالي هغه مناوې د خپل غربت پریاز باندې بچی وای دی د بچي په دا له ګنوو خوشاليانه راځي د مالدار او زال له خوشالي دا غي د مالداري په نسبت باندې خدا دا دوه راځي چې په دې کال کې په مسلمانانو کې نو خوشاليانه راځي نو هغه دا د الله په طرف راوړل دی خلکو په مسلمانانو باندې چې او په خوشالي خوشحالی خوشالي عمر راځي او پری خوشاری صدا اللہم رضا کی گی پری خوشاری صدا انسان تا خوراکم ملاوی گی مسلمانانو پقبل منز کیا جذبہ دے اسلام اپکار کی گی ندا واقی دنور خوشارونا پنسبت دا خوشاری دے رضیاتا ہموا او اللہ دے ہر مسلماننا دا توفیق رگی چذاو قربانی او دا خوشحالی خوشحالي په سې طریقو باندې احتزاب او انجام تور رسید نن ا خوشحالي چذمن نیکو حضرت ابراهيم عليه الصلاة والسلام زمنګنماه کې او قرباني کړوا او دا یې نن مونږ یاد تاسو کوو او دا یې په ਸੰسره کې الله مونږ دا قرباني په مونږ لازمه کړوا ا قرباني چه ابراهیم علیه السلام اخر وعده د قربانی او سوځي دار سدانو جزاب وړاندا روا یادا غوها واکه به حلال کاغه او غره خوشالي دا د دې اولوا په حدیثو کې محدثین د سوځي بیانې دا قرباني یو دا خوشالي یو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام زای یو جهادي مناووللی څو زمنګ نیکو زمنګ مشرا کمکار چتا کړو پاک اعماله منستانه رسو مضبوط ولاریو تر قیامت پورې او دا مضبوط واري بیان قران منته کې واثعه میلت ابراهیمی او پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تابش تاغ دین د ابراہیم علیہ السلام چک کله کولا او زما په مسئله توحید باندې جواب پتين باندې کر بولاړو وما کان منالم مشرکین انو ابراہیم علیہ السلام زم مشرکینو نا زم مشرکینو په نو قدم ندره او پاره ہاتھ کړو اگر ابراهيم عليه السلام <سؤال> تا تم شو کی نو کی ابراهيم عليه السلام تا دا بادشاہ مخه دا غلو اگر کپم شو کی نو کی ابراهيم عليه السلام تا دا بادشاه مخه دا غلو اگر کپم شو کی نو کی ابراهيم السلام تا دا مخه دارو په ملګرتيار کې څوک ولاړ نو ورو ورو سرانو دارانګې پلا ورو سرانو ورو له خلاف دنیا د هغه خلاف کې ولاړه خو ایبراهيم علیه السلام شنو نو ټنکړه ایبراهيم علیه السلام دا نیو به د زوبې आवाज څنګه کار آی ابراهیم علیہ السلام ته الله قرآن کې زیات او زیاته معنی نوکتي بیانې کلوې ان ای ابراهیم کانا امته قانتا لله بشکره ابراهیم علیہ السلام ته الله وي الله وی پلا ره مخالف ره قوم مخالف ره رشتہ دار مخالف دي بادشاہ الله عز وجل سلام الله علیهم دې قوم دې دې ولاله ټولګه وګور یو کس دے اللہ ویدہ ٹول گئے دے یو کس دے اللہ جماعت ویلے دے یو کس دے اللہ ٹول گئے ویلے دے چپ دنبانی کرک وڑا ری زمن صلاح پکری کی قسام شتاک وڑنے کے شتاک یا رسو کن اگوہ السلام دخپ القوم صلاح مقابل کے وڑا ری قوم مخارف لے ابراہیم علیہ السلام داری صلاح وڑا ری کے بادشاہ و گوڑا دازے بادشاہ و بیمانا چو در ٹولی دنیا بادشاہی در پلاسوا آغا نمرود در مقابل کے ولان لے خو ابراہیم علیہ السلام در بادشاہ نم مڈعوب کی گینا اولوی امتحان آغا در پلاری چو پلار انسان سره پڑا در ادری گی در آغا در پلار انسوں کے نشی السلام سر پلار خلاف کے ولان لے او فلاردویا ابتی لما تابدو ما لا يسمعو ولا يبصروا ولا يغنی انکشیا اے زمان فلارا والعبادت کے عاجزی کہے اللہ دا سوال کی منت کے فلاردہ او ہوگا فلارا لما تابدو لا يسمعو ولا يغسر ولا يغني عنك شيئا اذن اعطارا والعبادتك يا صاح تشاونينا فنذا نقصان شي رسولك دا الله عبادتك وا الله عبادتك يا ابتي قد جاءني من العلم عالم ياتك اے زمان پلارا فتبینی ما پسیلازا پلارتووی اے پلارا تستار پیدای ما خوز ما خبر اومنا انبدا پلارتووی او گولا تزمان پیدای ما تخبر اکی او صحیح خبر امن شکور اے پلارتا او ابراہیم علیہ السلام پلارتووی فتبینی آدکا سرعات انسویا داراغین اقش و قدم پسی زمان تللیف اځمه اپ لارما په سر هزا چې کمکار کومه ماده د الله د طرف له نه داوي ته چې کمکار کې ااده شیطان د طرف له نه داوي د شیطان ته اوتی کار پردا ا کار چې الله وی له رازا فتبيني ا دي کا دا کنه دې ابراهيم السلام وګوره ار قوم دو ولاله باد شات او انې اراک وقع کهما کا فی ظلال مبین ازما بل راویننتا او ستارتم کوم پګوم را احکاره احکاره ګومراي کې روانه ابراهیم علیه السلام محدثین یو وجدا بیانې چې دا قربانی مناول قربان کول دا ابراهیم علیه السلام سره پدې خوشاله یو پدې یو ګټې کې ګی شریکېدللې جو ابراهيم زمونې کوڅه کوم کار دا تر قیامت کوو به پر هکار باندې کړو ان شاء الله خلک ووې کو نه زمون څو پورې جونګې زمون نو روسو خاله براليو یو دا دا ابراهيم رسول سلام چې کلا کلا بیان شوړو کو بادشاہ و نه منکهږي وینا پلاوی نه منکهږي وینا اول وی داستان دازي بیان کړي زاړه مې سیده ونو حدیثین ذکر کئ یو داسې لوی داران جوړ کو پای کې خشار جمع کاو د پاره د دې جبرائیل علی السلام د دې کې مونږ و سيزو وګوره پلار د کوشش کوي د زید سوزاورو باڅه په خپل خدای نو چې پلار د کوشش کوي خاندان د کوشش کوي زادر کار کاوه دالان جوړ شو پای کې خشار جمع کیږي لا دلمسیلی کلی یو یې خځه نزلو مانا یو واخلو هغه نزلو مانا که ژولو شون بیمالا نزل په دورا دورا حشاک جماقوم د ابراهیم علی سلام دسی ژولو زپا خو ژولو شو خونده غیرت کړیو خمارغان او غیرتوم کړیو بیا حمله چورګه بیا غیرت کړیو چاغ دا غرت او هغه جوړ شو هغه نظر غي عمان خوشاک جمع کا به راز خبرنی امنه زیر تفصيل سره واقعې خشاک کړي خوشاک جمع شو نمرودوی در خوشاک چې سوسو دي نو دا په لمبي کې پر نورو خلکو باندې کې نو وته تماشا کوو څه جوړو تماشه په اړه ده حکومت او بادشاہي واچا چا په ځای نه دیوالو حته پاینګ به وی چې دې ته په دې باندې سلام ورساله غړو څنګه کدا چې ورغړو لرو په دې کوور باندې شو ورغړو نه مو بسې دي شیطان بېمانه جرنيز د شر کو دو کفره د بدملي آرای تر څو کله سپنګي باندې دا بابا باندې ورته ویو ترې خبرته کوي څو یو مونارجه ورکه یې نمخ کړه کې اول <سؤال> منارک ابراهیم علیہ سلام مُچک نه وې خپود لاسونه یې غوټلې دو اوس باندې ورسای باندې او چې کله ور خسور شي لراسې اونیزې او ور سور شي راوړ ته گزار کې یو ورسای باندې لاسونه وردلې شو د اوس باندې و بدل رسید د ابراهیم علیہ السلام خپې وردلې شو یو ورسای د ابراهیم علیہ السلام د سې زونو د په لار پلان نیولې ز خپل زوی ز اورځه او بل راځي چاله وروا بادشاه چور سور شو لمر نه اراسه یې غل احکله او اورځه گزارکو دورته تاسو په پلار کې نو لا و بادشاه پلار دور به رحم غړزېدل او په بیماری پکې وا په بدینی پکې وا کمکه چې بدینی دغه حالت بیا نن ګوره کو فادر بدینی آرام پکې نشتا پا مسلمانانو، مظلومانو، زنانو، معشومانو، وعنی صور قدلی هامو، ظلم ہو دا به رحمه دید، لیکن رسل نه اسلام نه بی رحمه دید، او چه کنه او دو گزارو، مختلف فرشتی را لی، او دو امیم دو وای، اللہ را لی گریو وینا، دو بو فرشتی را لی وای چه قبو کو پورو وینا، یو یو فرشتا چه پا آر یو چیز مقرر و لارا وینا، پاخین کې جبرئیل علیه صلاتو و سلام فرشتلا لا وزلاراله ګلیم اواسو حکم فروان پر فر ابراهیم علیه السلام اوفه اما الیک تاسو باندې تاسو باندې آ آل الله چې زما په حال باندې پوې دے آ کافيره زما د سوال نه سوال سره سوال غواره چې څوک یې زار په حال زمان طاحان زمان ربخ خبر دے نصوار سلکو اگوڑا دور اکلکو اللہ دور اکلک کرے اوچھ دا سی خرکو سر پتا کرو ورزی دے باٹشاہ آنو کار ریک دارکار دے اوچھکر دے اوٹر گزارو ناوے حسبون اللہ و نعم الوکیل کافی دے مال اللہ سخزی موارد اللہ, اللہ و نعم او نماز اگر کوي سخت تکلیف دې باندې رايي دا چې یو ځینګی ګیر شوی فوران د کریمه حسبون الله و ونمل وكیل ابراهيم عليه السلام اورته گزار شو په کی کې یو میاش اغه یا هفتو مختلف روایت راځي هغه اور باغبانې بلیدا الله فضل او انسانو کو ادا غي یو اختار نو ازاری شیر نو سوزی دره اغا رسی چاغت اوور رسی وی اغا او سوزی دره ارسل اگرشو یومیاش اوور بلیگی لدام خشا خون ساحت تبا رسی دره اول ابراہیم علیہ السلام پا یومیاش کے اگر اغا جنتی خوراکا وا زادر مسیح رو نور دیکھر که جنتی خوراک اگرمی لاوی دا فرشتران آلات ترخواست که چی اللہ خویتاتم نویم الله او ته فرش یو جنت نه پلار ورګ خور ګو ابراهيم عليه السلام په فرش کې ناوا چې کله فرش د جنت نه راي فرش خور شو ابراهيم عليه السلام یې داشو نیو وګړه ده وای پلار او بچا خلاف کې قوم خلاف کې خو الله امداد کړي هغه فرشته ابراهيم عليه السلام نیو لکه څنګه چې پلار ماشوم بچي غو کې کې اونې سي فصلګو ایا ځکه کې چې بچي او ا پلارغو فر پر هم سلامې پاارت تخت او په فرض د جنت بانې کې را او دګو ک چې لاس کې اړکه او ته حد د څو او خبرې تن چې تننی چې ه اسلام خفه چې لا چې پیوا چا او لما کرکي آیاته حد د خبر خبرې شړوک سره او داانګو غون چې پهاسکه یو میاشت دغه دا خوړه بار الله ابراهيم عليه السلام بچي لال کړو پنځار ذنوقو ته نزار قرباني نن د ابراهيم عليه السلام سره را دا شوق او مين سره ادا کولې بار الله ابراهيم عليه السلام لوی کارنامه کړو یودا کړنامه چوکور ابراهيم عليه السلام خپل ذن د نګوري اولاد د نګوري مار د نګوري مول د نګوري جدار د نګوري او دا اللہ د دن پر آرسو قربانے لکتا سے حالت نارے او مسلمان آنو تا سبند ابراہیم علیہ السلام یادتا تھا گوئے زانت ابن نگوڑے اولاد ابن نگوڑے مال و دولت ابن نگوڑے چاہاں مال قربانے گئی بادشاہی پریدی او شام تا حجرت گئی انی مہاجر الاربی سیاہ دین زکر صلیح حجرت گئی پردی ملتزی وطن تے پاتی کی گی، مال تے پاتی کی اولاد تے پاتی دا درگران کار دے دا ابراہیم علیہ السلام کلیو نو دا دانتی دواز بزدہ گو خوشو ساندہ و غائم ای خدا شو گو خوشو کرو قربانی خوشانی دار دا ابراہیم علیہ السلام کاننامی قرآن منتخی چه سنگ ابراہیم علیہ السلام آری او سیز زمان دا پانا قربانی کرو که بچے والی ندے زان والی ندے ماد او دورت والی تداس مقرارا اتاو سبم دیتا او دریگی او اور سیز بزما دا پارا قربانی کرو دا اللہ دا خوشانا ولو دا پارا ابراہیم علیہ السلام پر بچی با دی چاند آدھا گئی کو اولی دا کنوز الحقائی ذکر کرکی خوب دا انبیاء واحدا چبچے لارکا آج پاسی دا بچی تاوی یا بچیا مخوونم تا لارو مادا تلاس تاثر آئی دا مقصدار کستارای خال علوم نکنی گریا اوی ما زادتا را اوی سچے حکم کے آکاروں کا ستا جی دونی انشاءاللہ من الصحابی پلانا چسار اللہ حکم کے اوکا ماتا مگود اللہ حکم تو گورا فلما اسرم آوتا لہو لیل جبین دعا رغانا کی ہو دا اپلا روزوی دا اللہ حکم دا تابیدار شو او صلى له للجميل على الجميل فعلك او بچي پلاړ دی و پلاړ بچي ډېر <سرح> خوږی بچي ډېر خوږی ورې پلاړه ها ډېر خوږی و يا سملا ما باندې تر سلا نشي سرګزان کا چارخه تیر کا او ما پون مخه سملا اسنه چې ما ځګوني په ما دې تر سلا ما پون مخه سملا او ما زړه لال کا اولا مذبع دا سے دے رہی دی اللہ رہی تاسو طول بوجو سراد منگا نلے گیاری پا مینا میدان کے حجان اور تا وقت دے رہی دا سے میدان دی یو خام دے رہی دا پھر خام دے مینا وماز کے دے اوزم ازا نشان موجود مذبع ہے اسماعیل علیہ الصلاة والسلام آزے خوشکڑا کے تیبو تو عضا لئیے او چکرے عضا لئی اللہ جبریل تو حکم کو فوراں کٹ بوزا عصن ابراہیم علیہ السلام د زماو حکم په مناهونو کې زویته وګوري فاران سفرونه داغه چاړې لاندې کا او چاوې الله اکبر بچي لاله نو جبريل داغه چاړې لاندې غټکا چاوې الله اکبر جبريل نو لا اله الا الله والله اکبر يا جبريل الله اکبر ابراهيم عليه السلام لا اله الا الله والله اکبر داغه بچي اسلام علي السلام د نړۍ راز وي الله اکبر ولله الحمد علال وي او داغه پوهه حمد په ما چې نن داغه پوهه علالې ما حمدونه بیانې داغه زيو فاشتي چې کله سره کې السلام چې هو کار دی دا بچي بچو ګډه لال شه او عمر ادمه معلومه چ پیغمبر دې ژوند دې او د خپل چړې د لاند خبرو نه وای چې زما دې چړې لاندې زما بچي لال له وکالا غره پیسه لال له او دیو یفلانې پویږي دی را سیګینا ووا که ابراهیم علی السلام یادا چې بچي باندې را لګې او پزرګ و چې پور شو سترګې کولاو کړی نو او ګډه لال شو نو یو بدن دا کې دی لوباسو چو پغې مو باندې په صف يا الله دے انبيان پوي نه دي جوندر پیغمبر دی اوس خپل چاري د حالت نه خبر نه دي چې زه خپل بچي داروم او خپل لو پیسه لالهم بهرال الله يفذنہ وبزبی ناظیم ان هاذ الله والبلاؤل بیت معلوم ته انده دا ما سن لو قراره قرباره کړه دا غې په بدل کې الله مون باندې ګټ پیسه چاله غوا غه ازو اوس قدم او داو برقرار باتی شوئی ننم اخفل بچی حلالون ننم اگر کار گاو خب و خوش آلائی بانیم پدی که و من تن دارو جو تن نظر بو نا سنجی براییم علیہ السلام پو خوش آلائی دا اللہ حکم مناوئی ممن داگر سے پو خوش آلائی اخفل بچی دانیو دولو ستیانو سو پیزنو سو کارو اگر پو خوش آلائی با من اغزبہ گاو خوالا داسیو نکلا الله په بل هر تیرې قرباني خوشالي زموږ نه او دا غېنه خستا ثواب اجر موږ ته ملداو شو سوله دا اولاد غیرت دي سوله دا الله په مخې خپل قرباني دلوي سار دیو منګه په دې کې منګه چونچا را کو چیکیو کې نگیږي پکار دا دې ان شاء الله په ورځ کې دوهاله ده حن چون کې منګه روس سو شوږه لا صدا زم کډ وروډو ځې ژوند نو مقصد مې دا دی چې زه قرباني په بارکه الحمدلله ار یوته مسله را سيړه دا کړه دا ورکه ساروه چې له ګډ پیسه په یو کس عمر یو کال حد دے. یو کال کې یو لسکمه 4 ساروه خص په دې چې تو کو مل خرسي او را سکیږي یا ساتکه په دې تو کو دې ساروه خص کو 4 پیسه دې کې یو قرباني به نه کیږي اپو دوکې خرڅه دا قیامت پورې زېمالي دا هر قربانۍ دے ځای اکڑا د خپل پیسو غټولو زو پاړه صفاب وې چې بایو ډوړه حدې قرباني پکېږي راخونه نه لیکري یو کال پور شرته د وړو کی سروې غټ پیسه هاو غنو د شپګو میاشتو غټ وی د کار د ګر سره ودره او پره پرشي نو پاګې باندې بیا کیږي خیر دې خدای د ګړ د چیرینو دبل و شي نه دین علاوه غټ سروې څخه ګټي ها جوټ هغه دوه کاره شرده چترن کار کې رواني بیا غوونه غوونه بس مسله ختمه ده او چې غاهیمني کړی دوه کارې پوره پروتو کارو کې یو ورځ کومي هغه جوتی هغه څخه لاس نور راشيږي وایي مال هغه خو ته یو ورځ پکې کمه قرباني نکېږي داسې سره 450 ورځ کو یا قرباني نکېږي يو نوالي دا بای بای بل اچ په یو نووالي تر او پور غا ساوې کې شولا کار راځلی شي دا نه چې تا دا پکې نشتا ها به تر هغه وړه دوی درې پنجېش پر او پور کې او سروان کې بل پر دې کې شولکا بداسي چا وب مخلصان حرام مال ور نه چا نه سود واګه ها انډر پولې د سبا د سطرو دا پروګرامونه راو دي خو مختلفو توې په غلط کې مشونه هغه د غشتو حرام کمای چې دا چا حرام کمای یا ساده حدیث کې راځي یو پیسې یو روپی یو معمولی معمولي سره کې د حرامو پر ځای سلوې خذه عبادت نه کوي نو چې یو کمای غلطه ای نو دا اگر نو قربانین زایګ لا خراب کړه bale خرب دوکو ورګي و مله وبس من نوښو کوه من په خپل ځای من نه نه یو کس په شورا کاو کې غلط راهې عقیده غلطه ده مالې غلطه ده مالې حرام دې ټولې قرباری خرابه ده ورې سره دې قرباری خرابې کمز کم ټولو زیات زړه کم سه کمې سره سیوا سنشي نو یو ډ شو را کاو چې کله لاله کوټه راخه نیټونه په حرام شوزو د اواز ورو نو وباس او شوازته شهري شهري او بل لا چې هر څو فتاوی قوم جنګ کې نه کېلې په شورا کې د یو کس شریک کی دی چې د الله بغیر پیر فقیر ولی پیغمبر حاضر ده را رسیدي ټويي په پټو غایبانه هدا کې را رسیدي ګټه او نقصان نشي د دې سړي عقیده غلطه ده او د دې سړي قرباني نه اگر کا قربانی کې تقرب الله <سؤال> ته دی او ته تقرب الله ته نه رسېږي مشور کېږي د شرک په ځدل الله نه ختم شوې لري نو چېرې یو په قربانوب الله ته ناراضي د تو قربانیونه شوه دغه قربانی په نه کولو چې کومه کسانو سره شریک دا وټول قربانیونه شوه حیا ساتي ذات دې ډېل له خاص پرکار دې هم ټول الحمدلله مسلمانان یوز ارچا ذات دې دا هونه کم سه کم کله کلا داس یو حالات جوړ شي وای مله کدا ਕਰਨي کیږي پلانز ته وښاداب او شنهواب پلانز کیني کیږي او صلی الله علیه و سلم کی ای یم سس ک الله و قربانی جو وشوا دا لازم نه چټول شو راکار په دا واکه په سالو باندې لاس کینی نه ولالي خبره او یوکه سپای کی نه کمل غلی حلال کی قربانی وشوا بیا چ سونو شو راکار خپل پر شریف ته خپل پولیس کمه نه جاتے علماء از صد کی راضی یو سیوا شو ډېرې جوړ شو دته ورنن سیوا کمه باندې قربانته نقصان نه لاویږي ګونګاریږي پر ټول باندې پس ز مې لاویږي چې داستار د زده یا په اسو اچي چې له کوم والي سیوا والي د صد ګولانه خپل ختم یو سیوا والي او کوم والي او پدغه نه د باندې بلل چې کده هغه تقسیمش تقسیمي تدریس به کیږي یو زانتا، یو ایسا غرباوتا چا چا قربانی ندا کرنی، تاگی من سرا حق او دری مئیسا اگر خلقو در پارا، اگر چا قربانی کرنی، ستادوست دی، ملگرن دی، استاد دی، مشن دی، اخپنوالی دی، او پارا او سرا، در پارا اخپنوالی پارنی لیشی، تعلق برقرار باتی گئی گوی ما سرا رکا، صحیح تعلق او ساتا او رمائی قربانی، قربانی به کلیم تاسو سره برقرار ساته یو دوه دوستانه سره اگرچه قربانی کړی دا یو دوه غړاوی سره یو خپل ځار دا, دا فقها دغه کې کچیر تا په ور نه دا او هغه کمي نو ټول په خپل خویشي خیر دی خوخه خبرو نه دا بهرال د سلمنی مسله شو سلمنه په خپل شي سلمنه په خپل استعمال کې سړی حالت شي په سر بیار میں جوڑے، نارے دے جوڑے، دوز دے جوڑے، بہرحال بوکا دے زنا چکمشے دے جوڑے پیزار داوستے جی، خوو چہ دے خر سکرا لپخپل استعمال کې د سلمان پیسی نشے داوستے، دا بہت ہم دے زکاة ہو کر دے دے، سنگ دے زکاة پخپلو نکی گی، پا پلار نکی گی، پا نکن نکی گی، یو جای پلار، حداګي پاور په اصولو کوړو نه کیږي نو دا سلمونه پیسې بیا په دې خلکو نه کیږي دې لپاره غریب شرط دي قبر شرطه ته جماعت نه کیږي دانه دی आवाज ټوله او استاد زمیدام شي الګر سلمونه پیسې ټول استاد ورګي مدرسې ته غوډه ما بسکه حنا پکا د دې چې ار چاله ای سوجي استاد غریب دي اور کورا ها شو کولارنګي حتل وسا لیکن زمان الحمدلللہ زمان اکر وص مناسب خوزارے کی گئی بیاد زمان نیز غربانا نیزی حیل اگر کا دا, دا سرمن پیسی کو جماعت پہتا را ہاں بغرباو بانی کی گئی پکار را یو لے مرکو لے شی دولے مرکو لے شی رسولے مرکو لے شی اور سرمن اگر جارا مرکو لے شی غریب اور مالدار لہ اوچھے دی خرس اکرام دا پر مالدار سرمن پیسی نکی گئی گئی څومن ار چلا ورکول شي خو چې څومن دی خرڅ کړ نو چې څومن پیسې بیا قرباو ته و ميلاوي قرباو ته ورکه مالدار د څومن پیسې نشي راستې دا سمسایرو نو الحمدلله په سې طریقې قرباني چې څومن غو غو نه رضا شي بسم الله الله ربک تکبیرات چې سونه ډیر نو به تر خبره په دې راځو کې در حرسی د ورځې سوکو کو ته پنځمې څو کو ته سه شنبه وي هاغول پنځم د پنځم په ماډې ګرځا ته پیراد ختمېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمدو دا د هر فرمانه رسو یو زن زلوی واجب دي په نارینه نو په زنانو باندې په اقلا نو باندې دا په کار دا نه چې دا مخمخه او زیفقو دایات کو ابو اوسم په کاردي تټ او را تک کې قبانې په وقیمل <سؤال> په ک چا سره میلاويږې په کاردي په بانې د غمونونه تاده کول د سنت سنتې دا خوششاريدل دا دا غمون غمونو ور نهه او یو غم جوړشي یا فرونو شوی دی یا ن شي خرس دی کې مسلمانان دله بچ کې اوسسم ب د قربانو کې بیا خو غم دی مکې غم شوید دی و کې غمونونه تاته کول دا س خلافی سنتدي قبلو ددلل ارو حاجائی او دا تخوړو امره من دې بیا په کابل او په کابلستان تا خلې په خصوصا په اقدرونو کې رواني د اړینه رواني د خلاف سنت دي موږ ګوډه کار کوم چې زمونږ نه نو غوښته پښکې چې موږ سوخرو ولر ان شاء الله ځان سره مسائلو ان شاء الله ارته سټې پټې بیان کړی او زموږ تین پوره شه طالبان ده تا ها مو کسان نازي نو پر سین کم شرکاری په قربانی کې پیسې دیې کا باندې نیت بدونکو دا نو نوو یو جاده کوماله په ذکر راکې مالو وین نلې راکې مالو کوپړې راکې واقعه صاحب دې یې اسمه سرا دی یو قربانی خراب او بارا زمنګ قربانی مخرب او پدېږي هو ا کوپړې دماغ نلې جګر عینا زړه ټول شرکاري اقامو تقسیمه بېلارغه خو هدا شریک تا نه په خپل خو هدا کې ډېر خاله ته باندې وي یا به زموږه ذکر مسائل نعيت باریک دي غوړي دا په معمولی شیبان نه غوړي ګډوډيږي او الله ته وغوخي ويني دا په کار نه ني لئنال الله تحوم وحاوله دماء اوها ولا کی ينالو تقوا منكم چلنے رچی گے اللہ تعوینی دو قربانے وقت دو قربانے اللہ تک اخلاس رچی گی آمال اخلاس حدیث کے راجی پیغمبر روئی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزُرُوا إِلَىٰ سُغَلِكُمْ وَلَا إِلَىٰ اَمْوَالِكُمْ وَلَا إِلَىٰ نِسَابِكُمْ اللہ نگولی ساسو شکر نتا چستا شکر خیستا دے نتا بڑے خوخوما اللہ نگولی علانو ګورې تاسوونه سبونو حسبونو تا چې دا خر نسب ولرې دا, دا بیکاره نسب ولرې د غریب دی د مالدار دی نا ولاکي ينظرو الی کوم لیکن ګور یلا استعسلون تا چې تاسو په دې کې سورہ اخلاص دې زما زپاړه اخلاص پیدا کو داړي قرباني دا مینوکو خورور میں کینو دې دې کا کو یو قرباني مینوکو نه هواله مجبورې کینو نه ز ثواب نشتا از این پر نارا دے اوکلا نا وا قربانی ذکر کن چی زمان نی که ابراہیم علیہ السلام پاکپل بچی بانی چاری خودوا اللہ لائقا چارو پچھیلی او گرد رو گولی و نو آگا یا تاکپل لکو تازکو ما پاکپل خوشوی بانی حرابانی دچا زور شتا نید بزورا کومنی دچا دپارا کوم او وقعا کمیناو شو لیدہ خدا کم وردہ و تقصیر جو لیدہ خدا فا اخلاس بان کله چې اخلاص نه غلا تقوا یو به ترین سيږي په یو عمل <تصال> کے اخلاص جوړي دی دیو جنہ حافظ ابن کثیر ذکر کوي په تفسيره سوره بطارې باندې والم پو شاهده عمل لو قبولیت پره شرتین دو شرت دی عمل قرباني یو لوي عمل دی چې کوم یو لوي عمل دی چې کله قبلي د اغازو قبل اولو پره دو شرت دی دا اي يكون خالصا لوجه چامل شامل خالص زاد رزازو پاري او زم اي يكون موافقا للشريعه شامل موافق د شريعت سري دا زمونګه قرباني زاد شريعت سره برابر دا دا بالله قبل انشاء الله چې زمونږ نیتونه صحیح زمونږ شوراکاسې زمونږ اخلاص وي وینه که تاسو مکه له ګیدری نه حدیث کراځي فورا الله تعالی اخلاص وړه قبول کړی بیا الله زمونږ ته ټولو قرباني قبول کی الله زمونږ دې زړه ته د علاولو دا موږ قبول کيم چې چا مهنت کړي دې شاره دا د ضربو دا منسوبه ناشتي پرې راغکه الله دې پر راغلي چې ته زمونږ نارضا شي او الله زمن ډېر ګناهونه دي الله زموږ ګناهونه مخ تعفذ غزر کا واخرو داو الحمدلله ربكم دعا وکي بیا موږ کو یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کا الله زموږ دنیا خیره کا، الله دا قرباني چې چا نهوري دي ځل دي شرکاو سره دي چې چا و سره نشه وي او سينګيږي دا ټول عبادتونه زموږ په دربار کې قبول کا الله زموږ څو سوډب ملي شوې دي مشران زموږ د دنیا نه دی، دي زموږ دی، دي دوستان دي سوره مسلمانان دی، الله د هغه مافرت نصیب کړه او الله موږ د نیکو اعمالو توفیق نصیب کړه الله زمونږه زندگی د قران او د سنت سره برابرته راکړه چې په دې ځای د ډاګي تاسو چې دا تا پر دایي پرونو کیسه کوم امیدوره دي شریط او الله یې پوره کړه بیماران دی، بډا ګان دی، نوجوانان دی څو دې کی خدمت کوي من سلام دوه خدای شي د دا ځای د په لونا د دې ځای د بنډو بس کوي الله دې نوجوالای کی بار سکیو له خیر او برکت واچوا چې څو په دې کی من سلام عکسبات اون کې لخت وسم مناسبه او د دې باندې دګي په زندګي الله هغه دایې ایواز ورکا او الله جنودا قربانيان په خپل کې قبوليږي او صلی الله علیه و سلم یا قصو زېږر اورډن پاپول باندې لکه لکه پیسې وكوني شې د سامان ته فیر لا مونږه لس پړو نه واغ سره بلل حداوین کې یو شې زبر سې زره نظر زده اورګړي ته 40 وسکی ته 45 وسکی ته 70 وسکی بل دې په لدا کوشش کو وقتی په حاله کې اسانه وي چې دا ده کې کو ان شاء بیا بنې ان شاء الله دغه په اورد بندو بس کو مونږ خپل وسر ګورو تعقته الله <اللالی> دې مال په خپل وسه کتاب سر جوړ خوې غواړي کنه چاندي اوازه مو کوم پټوم کې شریک کار ولې د دې ټول په کیسه را مو خدای خدمت وکو بیا هم کو انشاء الله تاسو اوس کی خپل اواز مناسب و قیمتی خبر قیمتی بیابا موسکو او قیمتي راځه خپل مال قیمتي کوي بیا موږ کو او دمون نفس به قربان انشاء بیا به هر یو خپل قربان الله ځان نه صحیح په راځه هم انشاء الله له راخه سلام الله کړه څنګه دموږ تر کې وړي ځکه واخ ډېر خصوصا دا نوځوانان نیت کوم د زړه د اخلاصا دړه کا واجب موږ کوم د اختر سره د ټولو تبویرو مست زوائد وای ټول وای پدې حاضر وخت پدې حاضر امام پسې محمد کابی شریفي پرول کو الله اکبر نیت کوم د زړه د اخلاصا دړه کا ته واجب موږ تدي لوی افتار گزارم یا کوم سره د ټولو تکبیرونو پدې حاضر وخت حضر حاضر امام پسې محمد کعبی شریف ولو کو الله اکبر نیتوش ز چې کلا د نیت نروستو الله اکبر وکم زبا سناویم سنان نرسو زبا بیا در تکبیرات کوم هر تکبیر سره balas کتم الله اکبر الله اکبر الله اکبر تا به ام اړ یو تدبیر سره لاس کته کوي او پورته کوي دا څه په لومبی رکعت کې دویم رکعت کې لز وکم دویم رکعت کې لز وروکولم دو روقو د تور نماز کې ها دغې زره اکبر الله اکبر الله اکبر څلورم تکبیر بیا په جماعت کوي نتره تقبیرونه پا اول نکارکی دا قراءت نمخ که او دره تقبیرات پا دویم نکارکی دا رکو ترونه مخ که او هر تقبیر سلاس کتا پورتا کول او دره اگی سفونه برابر دی شاب شاب ای تلوارو کم کسار کتری چا چا بھمان امان نلا شئی جماعت نشه به شبه جماعتونو کې مونږ د وختان کېږي ځکه چې هغه مخصوص کسانې دا د مختلف حضور نه کسان د ازین الموسم ګډوډو ځکه مونږ له ډېر شه که مونږ ته د خلکو منځونه خراب نشي موجود پاتې نشي شاو شاو مو درې مو زوې پورا ماما کې ویلو د مانزنا او دو حبينه رسو دوه نشتا شان او شا کشمیره هيمو لالې کريدي فېزل باري کی دوی زیا لا دعا بعد صلات ال دین دعا و بیز من دا وکښه تمځه کوه کمځه کی یو شیز نه آځه کوه منګه کار نکوه یو سره وی و دې مون نه پاس منګو دوته کې په دې خاطر کې نو اقامت سٹ او نباښتا دا خاطر ال یو سيز د نور مونږن نو جودا جودا طریقې باندې ری په دې وجنه منګ دعا وکړه مون نه پاسو به من خو به كسا نورشتي اوغوريمرانا خودري الله اكبر الله أكبر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فَسَبِّ بِحَمْدِ لَبِّكَ وَسْتَعْفِرُوا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اللہ اکبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ اللہ اکبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعاک نعبدو و ایعاک نستعین ایذن السرات والمستقیم سرات واللزین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضولین قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس،, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الله واکبر سامي الله ولیمن حمي ده الله اکبر الله واکبر الله واکبر <Gülüyor> All va السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ <اللحو> اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر الله اکبر لا اله الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد يقول الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ولقاني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إن هو تعالى جواد كريم ملكن بر رب ورب الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ياده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم خصوصا على أولهم وأرزلهم بالتعقيد سيدنا أمير المؤمنين أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير الناتق بالصدق والصواب سيدنا أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياة والإيمان سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى عمه شريفين بين الناس سيدنا الحمزه و ابو العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابه والتابعين الى يوم الدين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد په لو په لوزینو ته دې په سېټ لريتا الله موسم خاله ان شاء الله دا واجب دا ټول هغه کله نشو د پېدې کې تا ما راغون کی ادا د حجکه یو ځای یو سلام علیکم السلام اصل واجب کوم احسنه <اهمت> علیبون شیف خیر خیر خیر سلام <سؤال> علیبون سنگره برودی کامراه غلده بین آنیس وکیو ورالبین تا <سؤال> رفتی <سؤال> جید بین تراغ owning اکرمشه بیران تعabyмی محچ اوگعے تراغی کنی، بقید خشو شو اور چیسک؟ اذنیب اگل بائمًی اگل بسالن حسنا محمدخل ساکتا تراغم میں غامر ب ولاو خوښکار ام صاد روانه ستاسو ته هر هغه ډاغه سي ښه نه نه زه که چېرې وڅلټم نه سلام علیکم سما له وروګو له د السلام علیکم څنګه ښه خیر خیر خیر موسم ورې هوګري ډیره ګرمه بس څومره چې لري <سؤال> څلور کې دی هغولو ساتمو لري راغلی خو نه دی غولي او راغلی هي زونو دا هغه به کته کوشک حسابې لګلې لګوشکي مولا دې قرباني کې سلام نه وي خو دې زونو ماس نه ښهاري نه نه نه زهي زهي زهي زهي زهي تا دا هغه هوتا وي مالي شياب كور بخي بولو زرنا ما بسو بياو بالوشي انا يعني انا بياو بالوشي ان هی یو او بیا واملونه په یوه وروه کېږي څنګه لازم مه هم خرمانو له مې راځه ښه منګم بس کړې السلام علیکم السلام علیکم ها ولې جوسوب راځې ته ښه راځه څنګه ښه څنګه نه نه 10 ګل ته نا ده دهس نا ده دهس نا نا نا نا نا ده دهس ده دهس ده ده نا نا نا نا نا سلام تواصل تواصل يا ده قربانك مثلا ماورتي ماورتي هو قرباني مثلا ها نا نا نا زدا زدا نا باشه لا باره خلک راځه ها نده نو نو نور نو سه واو یو